A tömeg egyre izgatottabban morajlott végig a parton. A látvány valóban rangú volt. Ilyen élvezetekre senki sem számított. Mindössze Cellini és Leánya nem vette ki részét a mulatságból. Néha egymásra pillantottak ugyan, de tekintetük nem sok jót ígért. Lemondás, keserű harag és egymás iránti szánalom mindössze ennyit mondtak azok a tekintetek ezzel szemben remekül mulatott. Obszidián trónus a magasából pompás panoráma tárult a szeme elé. A delebáti hajói már-már neki rontottak a másik flottának. A levegőben tömény vérszag és éget hús bűze terjenget. Még néhány perc. A karaz elégedetten csettintett. Szattamóra. Aki a trónus mellett állt, és engedelmesen várta ura parancsait, szolgálat készen közelebb hajolt, mint valami lakály. Igen, felség. Száttamóre. A karasz elnyújtva, kélyes felhangokkal ejtette ki a morni harac nevét. Szattamore, Én kedves szolgám. Felség. A sárga fejkendő alól kövér izzadság cseppek csorogtak a hajós homlokára. Rendelkezzék vele! Én kedves barátom, igazán elégedett vagyok. Jó Jóvását csináltam veled. Szolgálom önt hajlongott, hajlongot rosszat sejtre szadtam óre, s mielőtt megpróbálhatott volna elhátrálni, a karasz kövér ujjai megragadták ruháját, és... Oda rántották a trónushoz. Kriocs, pikkelyes arca, oly közel került az övéhez, hogy a nagyúr nyelvével akadály nélkül végig nyalhatta a morné harac száját. Este, amikor véget ér a lakoma, léte a karaszt, és én végzek ezzel a szukával. Gyere el szobámba, szolgám, barátom, megünnepeljük ezt a fényes mulatságot. Csak még kette? Szattam végre sikerült gyengéden kiszabadítani a magát a szorításából. A zavartan pislogott körbe, de senki sem volt szemtanúja a jelenetnek. Minden ízében reszketett, de csak ennyit rebegett alig hallható hangon. Igen, fenség. De klócs már nem is figyelt rá, mert egyszerre két érdekfeszítő dolog is történt, szinte egyazon pillanatban. Az ödölben a két flotta között hirtelen kitisztult az égbolt. Nem röppentek többé sziklák és nyíra jobb egymás felé, s mintha a delebáti támadó hajó is megtorpantak volna. Ezzel egy időben valami apró, de rohamosan növekvő fekete pont is feltűnt az égen, éjszak felől, és az idegen Istenség koponyája felé közeledett. Vörös vitorláján a vérszemű csillagjelképe csúfolott. Vendégek érkeznek, marogta elkedvetlenedve a karasz. Nem szerette, ha megzovarják az élvezete perceit.